89. Legea priorităților Capacitatea de a stabili priorități clare și precise cu privire la timpul dumneavoastră determină întreaga calitate a vieții. Conform principiului Pareto, 20% din activitățile dumneavoastră vor determina 80% din valoarea lor totală. Pentru a realiza lucruri extraordinare, trebuie să vă concentrați în permanență asupra unui număr mic de activități care au cea mai mare valoare în viața și munca dumneavoastră. Întrebați-vă în permanență care este utilizarea cea mai valoroasă a timpului meu chiar acum. Și oricare ar fi, lucrați în acest sens. Capacitatea dumneavoastră de a vă autodisciplina pentru a lucra asupra celor câteva sarcini care pot produce cea mai mare diferență în viața dumneavoastră este calitatea cheie care face ca totul să fie posibil. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Întocmiți o listă cu tot ceea ce faceți ca parte a muncii dumneavoastră. Acum analizați lista și selectați între 3 și 5 lucruri care sunt mai importante decât toate celelalte la un loc. 2. Imaginați-vă că veți primi o primă de 100 de de dolari la sfârșitul lunii dacă lucrați în fiecare zi și în fiecare clipă asupra aspectelor prioritare din viața dumneavoastră. Cum ați putea schimba comportamentul dumneavoastră? Ce ați putea face diferit?